Alderdi, instituzio, elkarte, sindikatu eta deitutako elgarritaratzei republikanoa ibiakoitzean iraganda. Han aurki zitezken adin, jatorri, klase sozial, idei edo alderdi politiko gehien-gehienak. Ibilaldia, haute lehen legoan izanki, Euskaldunen plazatik askatasunaren plazara isiltasunean eginda. Txalo zapadra da zunbait tartekatuz. Herriko etxe intzinan ere ez da mintzaldirik egin. Ahatik, Marseilla eza kantatu da. Egoeraren e azterketa galegin diet hauketxiei. Emanuel Altsuri bidarteko ausapeza. Ce que je veux croire après des espero dut jendea bisiaren garrantzia suo hartzea. Bixteran errespectoazu baita bizi publikoa eta region arteko mugak eta saribert raselortze. Holakoik ez gertatzeko. Bestalde, gertakariak islamofobia azkartu de ere galdegin diet. Emmanuel Altsuri. Guk pascone bien placé pour savoir que le terrorisme Gukauzkadunek ongi daki gutu hismua ez dela Salaren Colorado erligioari lotua. Irei duliko gaurrigun terrorismea ikuspegi batean behatu behar. Max Brisson, ez da sustut islamofobiarik behar emengo lasaiki bizi dira. Ez da amstigmatizazio horik egin behar, alderantziz, gaurkoak erakutsido batroa den gizarte bat behar dela. Gutia haipatu den estatu polizia jaren ahiskua ere haipatu dauku, zober baso harberatzeko hausapesak. Beher <G> dugula <-dillera> ere gizarte hontan elgarri lotu, elkartasuna, agerita hori, bakotxague idei ekin, baina elkartuz zumait baloren Guruan. ez da joan behar gero gizarte poliziak batetat eh? behar ditugu ere gore libertatiak errespetatzi eta ez da erori behar sumeitek uh, zumait, uh, nahi ituzten ezari jokut eta elgarrikin bizitze hori doa importantena eta libertatean askatasunean eta hori buruz behar dugu indak demokratiko guziek elan egin Artista batzuen legukotasunak ere ditut. Maiaren nekota bere. Egiada, nire egin dut asko, baina um, emozioa pastuta. Ez um, dakit, ez ditut hainitzi uh, itzik uh, momentuko haino. Orgira, denak emozionatuak, eta baina emozioak ez du deus eda ikitzen. John Laplaz. Be, uh, beti ahituara iz, ulerztesina da hori gertatzea. Beraz, uh, gure indaga bezenda... Be. Misua pasatzea be denak elgahtuz? Patsia ba mulet. Zergpastuko ba, eh, dena musulman eh, populuen kontra, zenta ez dira responsable eta uste violentzia imam anit zehendute bezala, violentziak ez du, ez du erredizionik eta ez da dena konfunditu beharko. Justuki, batzuek dena nahazten dute. Lehen Euskalun eta terrorista lotzen baziren, huai musulmano eta terrorista izaitea lotzen dute batzuk. Zeren, bayonako meskitan pintarak egin baitira eta hainbat musulmano joak izan. Beraz, musulmano bat galegin diet, ean dituten islamofobia garatzen denik. Efectivement, ui, euh, tout le monde a peur, parce que... Hala da, denak lotxatu euh, agirela, atzonez kamusunan bat eraxotua izan da, goizuntan beste bat, go horren aurka girat, ez nous dira nous denak berzakoan ez euh, arribeak, ez da provokazioa irantzun behar, bortizkeileak, bortizkeileak dakarredako. Provokazioa, parce que la violenza s'appelle la violenza, et c'est ce qu'il faut pas faire, surtout, euh, il faut rester vigilant. Convertis Ni konvertitu bat naiz, islama bake eta maitasun erligio bat da, eta et gelitu behar da terrorismoari lotzea. Ez baitu deusik ustekoik. Baixakeria horren aurka naiz, hori ez da enerligioa. Bakotxak nahi duena pentsa dezala, baina bakieman dezatela hien amalgama eta estigmatizizuekin. Hoi, etxetik ateratzeko ere lotxagira. Laguna konatudatatea neskabat liseuan bortizki joa izan dela. Justu marokia jai zaiteagatik. Esko ze normal, dan aribe da? Esko ze normal? Badirudi isendimenduak oraindik pilpilan direla, eta ez dela azterketarako garaia. Halere, guk euskaldunek, badakigu ezin direla denak zaku berean eman, eta hoaktarazteko da musumanoa ainitz manifantzirela. Bestalde, ageriko traumak ze dori ukanen duen, oraindik goizegi baita hoktazitze egiteko.